Bé, i felicitem el Ramon Prat, Ramon ja gairebé arribem al final, dos pilars més per, per acabar... El... Sí, sí, dos per acabar i per celebrar l'actuació, quasi bé, perquè n'hi ha per celebrar -ho. Avui heu fet història. Sí, és la millor, la millor actuació que hem fet fins ara hem fet per primer cop un castell de 7 pisos i bueno, ho hem completat amb dos altres grans castells com són la torre i el, i el 5 de 6. I a més a més els heu carregat i descarregat, que això és molt important. Bueno, els castells es fan per descarregar-vos i bueno, un objectiu sempre és descarregar-vos. s'han bueno, eh, pogut fer perquè perquè el treball, l'assaig ha sigut el suficient com per posar los d'aquesta manera. Quin és el secret? El secret de que s'aguanti el castell? Tot, tot, ajuda, o sigui, tot, tot ajuda a que, a que les coses vagin bé, com de la mateixa manera, quan no van bé, no és només per una sola cosa en, en concret. Tant l'unió de la pinya, que hi hagi la pressió necessària, que la gent pugi com ha de pujar correctament, que la canalla estigui, sigui fina... Tot, tot, tot ajuda a que les coses vagin bé. Quan temps fa que ens ageieu el 4 de set? Des del primer dia que ens hi vam posar aquest any, vam començar els assajos a, a mitjan gener i com que tenia molt clar que era l'objectiu d'aquest any de pujar un pis més, des del primer saig ja hem, hem, hem començat a posar els quarts, que volia dir que el castell seria de set pisos, i mica en mica, no sé, l'altre dia ho mirava i hem arribat cap a la seixantena de proves per aconseguir aquest, aquest castell, i al final l'hem aconseguit. I ara, doncs, quin és el repte? Perquè, clar, vosaltres heu d'anar fent pisos, no? Sí, o... no, bueno, dintre... Fins ara havíem completat tota la ga de 6, tots els castells possibles en sis, sis pisos. Ara ens setm una gamma de 7, doncs ens queden molt reptes. Hem fet el 4, doncs queda el 3. Algun dia esperem veure del 5, 4 aagulla. Això és un no parar. És, eh, com més gran és el castell, més eh, gent necessiteu, no? Sempre, sí, sí. Per això hem demanat ajuda, que, que n hem, n hem rebut molta d'aquí de Porreig, de, de joves que estan aquí mirant la, la diada, i bueno, sí, com, més, com més algués, més, necess, més gent necessites. Em deien, una, em deien que precisament el, el, el que seria interessant és que la gent, en comptes d'estar-se allà, que estiguessin aquí. Bueno. ...de mica mica s'anirà aconseguint... ...jo em sembla que a, a, a, a mi de que la gent al Bargada... ...s'acostumi veu de castells... ...veurà que, que participar dels castells... ...i ajudar les pinyes, doncs sempre és, és bonic i necessari. Els castells, a més a més, t'enganxen. Sí, eh? sí, sí, completament. Completament es veu... Amb, amb, ...que amb tan poc temps... ...tinguem una colla tan nombrosa... ...és senyal que tenen alguna cosa especial. Ramon Prat, moltes felicitats... Heu fet avui història a porreig, heu fet història Castellera del Berguedà i sobretot recordareu aquesta plaça segur, segur, segur i totareem. plau perquè plau.